da gaurko uneko tendentzia uh, immobilien uh, be presioak uh, apal senari dira Emeki-meki, baina urte-zurte bertandansa da. Eran dugu, eran dugu, johor, kostaldeko ajaa imobiliek, haipatu dute, heben eguneko bostez apaltu dela, eguneko eh? bostez urte batez. Baren eka aldean da, habo, markatua da, eguneko hamarra. Baina bontandansa hori da, beti, beti behea joanen direla, eta preziuak, edo joaiten direla, preziuak, bai etxe do apartamentu ursalt zetan, bai etre alokaidat